Det här är Folkminnespodden med Bengta Klintberg och mig, Kristina Mattsson. Och poddar de är ju så fenomenala att man kan ju lyssna på alla som vi hittills har gjort. De finns ju på nätet. Det här är vår 75e podd. Och Daniel Vajander han har precis upptäckt oss och han har börjat lyssna och är i början av serien som han skriver i sin e-post till oss när han nu har kommit på ett ämne som han tycker vi ska prata om. Han skriver nämligen så här. I ett avsnitt nämnde ni att det gick rykten i Stockholmstrakten om gäng som skar upp armar på folk och hällde i salt och peppar i såren. Det kände jag igen från min barndom i Lyserkil på Västkusten. Vi sexåringar blev vi början på 80-talet uppskrämda i villområdet Torpet för gängen från Fridhem, egentligen Fridensberges som sades komma i gäng och skära upp armarna och hälla salt och peppar i såren. Det som skrämde upp oss... De var tre år äldre och de verkade tro på de här ryktena själva. De här två områdena, torpet och fridhem- var dessutom rivaliserade i de årliga grankrigen- för att få störst påskefyr. Här är ju ruskiga saker alltså, mm. eller hur? Ja, och det är nog ingen tvekan om att det här uttrycket- salt-och-pepparligan eller peppar-och-saltligan- att, att det uppstod i Stockholm- men det är inte säkert att eh, själva den här föreställningen om eh, ett gäng som tar folk till fånga och, och eh, skär upp sår som de pepprar och saltar i, att, att det är Stockholms, för att det finns från flera håll i Sverige. Eh, vi fick eh, När vi hade vårt radioprogram så fick vi brev bland annat från Linköping och Malmö, där... Eh, det berättades som sådana här ungdomsgäng som skar upp sår och hällde salt i såret eller peppar. Men när det här ryktet hade slagit rot i Stockholm, då blev peppar- och saltligan en realitet för många barn. Och allra vanligast så var det här ryktet i de södra och västra förorterna kring Stockholm i Enskede, Västertorp, Skärholmen, Sätra, Bredäng, Mälarhöjden, Bromma, Vällingby, Hesselby, Källvesta och Nälsta. Där hade de flesta barn och ungdomar hört talas om det för 20-30 år sedan och ännu längre tillbaka. Hur det är idag vet jag faktiskt inte. Men... Man kan ju grubbla över hur det kom sig att det här ryktet blev så spritt och det kan delvis förklaras med att de här förorterna de hade väldigt stora barnkullar med åtföljande gängbildning och sen fanns det också skogbeväxta områden mellan förorterna och dit lokaliserade man de här rykterna, det var där det här granngänget höll till. Och det är tydligt också att ryktet kunde ha funktionen att staka ut de revir där barnen kunde känna sig trygga. Och utanför de här reviren där visste man då att där kunde det kunde vara okända faror. Vi fick ett brev där det hette så här att peppar- och saltligan fanns på Reimersholme i Stockholm. Det var ungdomar från Pokalvägen som tog fast barn från Vindragarvägen. band dem och skar upp sår som överpudrades med salt och peppar. Och jag trodde på det då skriver den här brevskrivaren som född 1944. Men jag förstår nu att det inte kan vara sant. Nej, det är ju inte sant. Det är sånt här som ganska små barn får höra och blir väldigt uppskrämda av naturligtvis. Daniel Vajander som ville att vi skulle prata om peppar- och salt -ligan, han nämner också att de här två områdena i Lysekil var rivaler i de årliga grankrigen för att få störst påskefyr. Det är väl också något att ta tag i? Ja visst. Men för att förstå vad en påskefyr står för så måste vi nog reda ut hur de här traditionerna om kalendariska eldar skiljer sig i olika delar av Sverige. Vi eh, citerar ju gärna Olavus Magnus som på 1500-talet skrev en historia om de nordiska folken. Och hos Olaus Magnus så berättas det mycket om midsommareldar- stora eldar som man dansar omkring. Och, eh, de här eldarna finns ju kvar faktiskt i våra nordiska grannländer. Både i Finland, Danmark och Norge så har man eldar vid midsommar. Men i Sverige är det borta sedan flera hundra år tillbaka. Och man kan ana att... Eh, Folk har tyckt att eh, eldar så vid midsommar det kan vara farligt. Alltså, det kan ju sprida sig och bli skogsäldar och så, liknande. Men eh, i Sverige har vi då istället haft påskäldar. Men de har framförallt, eller bara kan jag säga, funnits i Västsverige. Eh, särskilt då i Västra Götaland och en bit upp i Västra Svealand i östra och norra Sverige där var det istället valborgsmässueldar som tändes alltså på eh, sista april eh, kvällen före valborg för att valborg var ju alltså 1 maj det var det namn som fanns då men man började fira det redan kvällen innan. Och de här valborgsmässueldarna anses ha förts in av tyskar som slog sig ner i Stockholm och de Första beskrivningar av valborgsmäss de är från landskapen kring Stockholm, framförallt och Uppland. Men vad som hände med valborgsmäss det var att de vann terräng mer och mer. Och det där har särskilt gällt då de senaste hundra åren. Och det där har gjort att området med påskäldar i Västsverige det har krympt. Det är inte lika stort idag som det var en gång. Vi tog upp det här ämnet i vårt radprogram Folkminnen och fick en väldigt stor brevskörd. Och en brevskrivare, han berättade att han var med om både påskeldar och valborgsmässeeldar, men det var lite olika tyckte han. Ja, han skrev så här till oss den gången. Valborgsmässeeldarna i Falköping på 1940-talet ordnades av de vuxna. Föreningar, en del präster och slikt. Alltså något som vi ungdomar bara ägnade ett förstrött intresse. Vid dessa majbraser höll Stadsförmäktiges ordförande högstämt tal om vårens samkomst. Allt som slår ut på nytt jesp jäsp, yes, yes, tyckte vi. Men påskeldarna, det var ungdomens fest man tjoade och skrek och sköt påsksmällar som stod härliga till. Om man en påskafton besteg Mösseberg och såg ut över falbygden så såg man mängder av påskeldar över hela denna urgamla högslätt. Döm sen om min förmåning när jag 1951 flyttade till Stockholm och fann att där fanns inte en endaste påskeld. Ja, man visste inte ens vad det var. Däremot sysslade man förstås med de där mesiga majbrasarna med rå och hela programmet. Hur kan det komma sig att man i Västergötan eldade påskeldar med liv och lust, och att denna sed var helt okänd i andra landsändar? Ja, alltså svaret på den här frågan som vi fick: Det är ju att eh, på landsbygden så var ju påsken också förknippad med eh, föreställningar om häxor som flög till Blåkulla. Och eh, de här de eh, tändes då för att eh, man ville så att säga, skydda sig mot de här påskkärringarna, påskhäxorna. Eh, det har också eh, lagts fram teorier om att eh, både påskällar och valborgseldar eh, för bondbefolkningen förr i tiden- eh, tändes för att man var rädd för rovdjur. Då fanns det ju gott om varg på, alltså på 1700-1800-talet i Sverige. Och vargarna de skulle då skrämmas bort av de här stora eldarna. Men tillbaka till grankrig mellan ungdomsgäng. Det första brevet om grankrig som vi fick då till... Folkminnen, det kom från en lyssnare som växte upp i Kiruna och då handlade det naturligtvis om Valborgs eldar. Och, eh, I brevet så beskrevs att i de olika stadsdelarna i Kiruna så fanns det pojkar och de försökte alla att eh, få i det största bålet, granbålet och då var det väldigt viktigt att få alla torra julgranar. Men eh, det där blev en tävlan och eh, man, ibland så kunde man liksom göra räder till eh, det här andra gänget och liksom röva med sig deras eh, torra granar för att få den största brasan. Och eh, det ledde till att eh, man inte vågade lämna brasorna nattetid utan satte ut vaktposter och det kunde också hända att man gömde alla sina granar på ett säkert gömställe och sen tog fram dem. Det blev idliga räder mellan de här olika gängen där de slogs om att få största brasan. Och breven till oss visade att det här var vanligt i stora delar av övre Norrland. Men också i städer lite längre ner som Falun och Uppsala. Och det här pågick intensivt under... 40 talet och 1950-talet och en bit in på 60-talet på sina håll men sen så småningom så dog det ut och eh, man kunde också konstatera att eh, striderna de var allra häftigast i västsvenska städer men då var det alltså inte längre valborgsälder utan det var påskeldar. I städer som till exempel Borås och Värnamo, där var det verkligen krig mellan de här ungdomsgängen. En del föräldrar vågade inte släppa ut sina barn eh, ute de närmaste dagarna före påsk- för att de var rädda för att de skulle dras in i de här striderna. Och vi har ett sånt här brev från en person som är uppvuxen i Borås. Och han skrev så här, Yngve Fritsson- jag är född 1944 och uppvuxen i Borås. I min ungdom på 50- och 60-talen hade vi formliga grankrig mellan de olika stadsdelarna i Borås. Men då gällde det påskeldar. Ty i min hemstad eldades det på påskafton, inte på Valborg. Grankrigen var allvarliga och tyvärr också blodiga i bokstavlig mening. Vi slogs med granpåkar som tillhyggen, alltså granar som var avkvistade. Den tunga änden mot motståndaren. Andra vapen var slangbällor och vid enstaka tillfällen kunde hagelgevär användas. Det hade själv en granpojk som blev av med sina framtänder vid ett grankrig. Grankrigen pågick dygnet runt. De äldre vaktade granarna till och med på nätterna för att hade helt enkelt sova i granhögarna. Med viss stolthet minns jag att vi på Norby alltid hade den största påskälde. Det var ju förvisso också flest ungar. Och nästan med lite skam minns jag också att vi ofta strax före påskällarnas tändan om aftonen gick till granstadsdelen Sandlid och helt sonika rövade bort deras påskeld utan att de kunde göra något mot övermakten från Norby. Ja, som jag sa så dog den här, de här grankrigen ut på de flesta håll, och idag lever de faktiskt bara kvar på några öar utanför Göteborg, Öckerö, Hönö, Donsö och Styrsö. <skratt> och där är det fortfarande så att de här pojkgängen de, de drar sig inte för att stjäla julgranar av varandra och de gömmer dem liksom så att de ska vara säkra på att få den största påskefyren på påskaften. Och eh, intressant nog så är också de allra äldsta beläggen för de här grankrigen från Göteborg. Eh, de är från 1800-talet och då var det alltså eh, de olika stadsdelarna som hade en tävling om att ha den största påskefyren. Hagapojkarna och mas masthuggspojkarna till exempel, de eh, tävlade mot varandra. Men också pojkarna i majorna och Lunden och gårda. Och man kan knappast tala om krig då på talet Det kanske fanns liksom lite sådär att, att man bråkade med varann. Men eh, det hårdnade till först under 1950-talet. Och beskrivningen av hur man försvarade sina påskefyrar de innehöll mer och mer kan man säga militära termer som att just att man hade vaktposter och att man var rädd för kolonner alltså som pojkar som kom och ville vara med i gänget men i själva verket var där för att spionera och då kan man undra hur kom det sig, det här kan man säga eh, att, att eh, krigen blev verkligen alltså att de liknade riktiga krig, jag tror att det berodde på andra världskriget som ju följdes av radio och tidningar och gjorde att pojkarnas föräldrar, pappan i alla fall, kunde bli inkallad och liksom faktiskt delta i Sveriges försvar. Så samtidigt som fäderna försvarade Sverige så lekte sönerna krig på sitt håll. Vi är uppslag till nya ämnen. Ni kan nå oss eh, antingen via vår hemsida som förstås heter folkminnespodden.se men vi finns också på Facebook och där kan ni skriva frågor i kommentatorsfältet om ni vill eller också så skriver ni helt enkelt till lyssna folkminnespoddense och vår podd är producerad med ekonomiskt bidrag från Helge Axelsson jonsons stiftelse.